Коли енну кількість років тому в них з Артемом шло до цього вперше, він не був таким нерішучим. Його руки лягли на плечі дружини, і обличчя зарилось в її несамовите волосся. А всі жінки мріють про такі коси. По доби сидять по перукарнях і накручують волосся на палички, і труять його хімікаліями. І все одно так не виходить. У Гелени від природи такі кучері і божевільний попелястий колір, який приховує першу сивину. Сто років вони не цілувалися. То вино з долини Рони чи з долини Луари. Який шляхетний хміль від коштовних вин. Зараз варто Гелені сказати, що вона втомлена, що їй завтра на роботу, а він може собі лежати зранку до вечора. І Артем миттю відпустить її. Але живемо один раз, так живемо один. О, Господи, як вона скучила за ним! Дорослі люди знають таке, чого ще не можуть знати юні коханці. У Галени з Артемом така довга пам'ять кохання, їх єднає дуже-дуже багато. І не тільки сонячної радісної юності. Коли тільки -но почалися зміни, і все полетіло в прірву Артемові пощастило влаштуватися в експедицію в Росії Він від'їздив надовго, проте завжди повертався з грошима Усі навкруги рахували копійки А вони жили більш-менш, бо хороші фахівці завжди виживають А потім усіх неросіян з експедиції вигнали Мовляв, маєте незалежність, ну і сидіть собі і Артем прийшов до неї чорніші ночі, і хіба вона могла йому щось сказати? Тоді також за вікном ішов сніг, як зараз, і син тоді ще непотлатий, тоді ще з дитячим голосом і без затичок у вухах сидів над уроками у вітальні. А Гелена з Артемом обнялися, як ніколи міцно. І трем їхніх обіймів говорив, що усі біди світу можна побороти, якщо чоловік і жінка разом. Свічки з вітальні обережно пливуть до спальні, обійми стають значущими і трагічними. Раніше їхні любощі були грайливими і запальними, і, здавалося, тому не буде кінця. Сіє єсть блуд. У відповідний момент Артему давав Пуританина, і вони реготали і прикривали одне одному роти долонями, щоб не прокинувся син у дитячому ліжечку, яке потім змінила та сама підліткова кушетка. Одна свічка відгоріла, а та ще горить, хоча запалювали їх одночасно. А все йде так хороше і так болісно, наче в Ні-ні-ні. Не востаннє, не востаннє, ніколи не буває востаннє, і друга свічка гасне. У вікно зазирає яскравий ліхтар, оточений туманними снігами. Кажуть, в такі хвилини про все забуваєш. Навпаки, а все схоплюєш гостріше і запам'ятовуєш навіки. І сніг, що метушиться за вікном, і дим, що завмер над свічником, і сльози на впалих щоках чоловіка. Він, бувало, тижнями не голився, а сьогодні має своє давнє обличчя. Він схуд. На плечах стирчать кістки, яких раніше не було. Сніг іде, іде той син вже мав би бути вдома. Втім, воно добре, що його нема зараз. Хай прийде за п'ятнадцять хвилин, а сніги метушаться. І дими над свічками не тануть, І слова любові такі надривні. Так, це любов, любов. Чому вранці прокидаєшся довго і млосно, А серед ночі це так раптово? Гелена сіла на ліжку, Почала шукати халата. Боже мій, де він? Він повернувся об одинадцятій, І вже давно спить. Заспокойся, все гаразд. «Що гаразд? Господи, що в цьому світі гаразд?» Малий повернувся об одинадцятій, ліг спати. Привів кота. Я йому дав сосиску. Він поїв і теж спить. І ти спи. «Заснеш тут з вами?» Він поставив взуття сушитися. «В чому він піде завтра до школи?» «Зараз перевірю. Ти лежи». «А де кіт? Сподіваюсь, не у малого в ліжку?» Чоловік встав, пішов до суміжної вітальні. Кіто бурено занявчав. Очевидно, його таки витягли з теплої постелі. Артем повернувся до спальні. «А пляшка від вина лишилася на столі?» «Зараз піду приберу». «Запізно. Який сенс прибрати її зараз?» Артем знову вийшов до вітальні і повернувся до своєї підліткової койки, де біліла зім'ята та білизна. І знову набридла ранкова метушня. Поки Гелена і син збиралися на роботу і до школи, Артем, як завжди, причвалав на кухню, щоб своїм ранковим спанням не підкреслювати своєї тяжкої нікчемності. Треба буде, коли вони підуть, навідатись до матінки, а взяти в неї трошки грошей. Він вкотре намагається зробити синові бутерброди до школи, і вкотре йому дають зрозуміти, що він цього не вміє, ліпше б і не пхався. Вони пішли, лишивши немитий посуд і не заслані ліжка. А він, як завжди, не робив прибирання в хаті, бо знав, як тільки станеш хатньою господиною, то так буде доскону. Він ще сподівався знайти собі гідне місце в цьому світі. Яке саме? Конкретика вбиває почуття гідності. Працювати за фахом? А яким фахом? Він більше десяти років працював за спеціальністю не обов'язчись труднощів.